Героїчні зусилля, нові починання. Дощ скінчився, і над полями виглянуло сонце. Бліда веселка спустилася з сірих небес. «Чи дійсно її ельфи там?» – гадала Монза, «де вона торкається землі, як їй розповідав батько. Чи там лише лайно, як і скрізь?» Вона перехилилась у сідлі і плюнула в пшеницю. «Можливо, ільфійське лайно?» Вона відкинула мокрий каптор і похмуро глянула на схід, де злива рухалася у бік Пуранті. Якби існувала справедливість, вона б ринула на Карпі Вірного і тисячу мечів, що були і за день їзди від них. Проте справедливості не існувало, і Монза це знала. Хмари стяли там, де їм заманеться. Волога зимова пшениця була всієна латками червоних квіток, що нагадували плями крові. Уже скоро час її збирати, от тільки робити, не було кому. Рогонт робив те, що вмів найкраще. Відступав. А селяни забирали все, що могли забрати, і відступали разом із ним у напрямку Оспрі. Вони знали, що наближається тисяча мечів, і не хотіли бути тут, коли ті з'являться. У світі не було більш сумнозвісних форажирів, ніж люди, яким командувала Монза. Форажирство, як писав Франц, – це грабіж настільки колосальний, що виходить за межі простого злочину і перетинається з політикою. Вона загубила перстень Бенни, і тепер постійно терла середній палець великим і розчаровуючи, що там нічого немає. Камінець, хоч і був гарний, але не змінював того факту, що Бене мертвий. Та все ж їй здавалося, ніби вона втратила останню маленьку частину його, за яку трималась. Одну з останніх маленьких частинок себе, що була чогось варта. Утім, їй щастило, що в поранті вона втратила лише перстень. Вона була необачна але ледь не загинула. Вона мусила кинути курити. Почати спочатку. Мусила, але курила більш, ніж будь-коли. Щоразу, виринаючи з солодкого забуття, вона казала собі, що це востаннє, але за кілька годин відчайдушне бажання вже сочилося крізь кожну її пору. То були хвилі хворої потреби, що накочувала одна за одною, і кожна наступна була більш за попередні. Аби опиратися цьому, потрібні героїчні зусилля. Монза не герой, хай там як колись називали її талінці. Вона викинула люльку, але потім у паніці купила нову. Вона вже перестала рахувати, скільки разів ховала на дні тої чи іншої торбинки грудку соломи, що постійно зменшувалась. Та виявилось, що коли ховаєш щось власноруч, є нюанс. Ти завжди знаєш, де заховане те щось. «Мені байдуже, що тут буде?» – Морвір підвівся на своєму хиткому сидінні і глянув у «Це місце годиться хіба для засідок. Для цього ми й тут», – прогорчала Монза у відповідь. Живоплоти, дивні жменьки дерев, коричневі будиночки та сараї, що туляться докупи або порозбігалися полями. Є де сховатись. Усе ніби застигло. Не було нічого, крім каркання воронів, вітру, що виляскував дерюгою на возі, коліс і періодичного хлюпання калюж. Ти впевнена, що розважливо сподіватися на Ругонта? Битви виграє, на розважливість. Ні, вона допомагає планувати вбивство». Рогонт, як відомо, не заслужив довіри навіть у великого герцога. До того ж, він твій давній ворог. Я можу йому довіряти настільки, наскільки це в його власних інтересах. Це питання неабияк дартувала її, адже вона і сама не раз запитувала себе про це, відколи вони залишили Пуранті. Убити Карпі – це невеликий ризик для нього. Зате зиск буде колосальний, якщо я приведу йому тисячу мечів. Це може бути вже не перший твій прорахунок. А якщо нас просто кинули тут на шляху до цілої армії? Ти ж мені платиш за те, щоб я вбивав по одній людині за раз, а не... Я заплатила тобі, щоб ти вбив одну людину у Вестпорті, і ти вбив 50 за раз. Мені не потрібні твої уроки доброти. Навряд чи більше сорока. І це сталося через те, що я трохи перестарався, а не недостарався. А твій послужний список у Кардоті хіба менший? Чи в палаці Герцога Целієра? Чи в Капріле, якщо вже навернулись на те? Тож пробач мої сумніви у твоїй здатності контролювати насилля. Годі! Гаркнула вона. «Нагадай, кузі смерту вона мекатиме, поки не здохне. Виконуй роботу, за яку я тобі плачу, і баста». Морвір раптом зупинив віз, смикнувши за поводи, ідеї запищала, бо ледь не впустила яблуко. «Це така подяка за вчасний порятунок у вісцеріні? Після того, як ти демонстративно проігнорувала мою мудру пораду?» Вітарія, яка вмустилась на різному добрі, в задній частині возу, підняла свою довгу руку. «Той порятунок – така ж моя заслуга, як і його. І мені ніхто не дякував. Морвір пропустив її слова повзвуха. Можливо, мені варто знайти більш вдячного роботодавця. Можливо, мені варто пошукати слухнянішого довбаного отруйника. Можливо, але зачекай. Морвір підняв палець, міцно заплющив очі. Але зачекай. Він скривив губи, глибоко вдихнув, затамував подих на мить, а тоді повільно видихнув. Потім знову. Типоло під'їхав ближче і глянув на Монзу, вигнувши брову. Ще один вдих, його очі розплющились, і він видав огидний фальшивий смішок. Можливо, я повинен щиро вибачитися. Що? Я розумію, що я не завжди найприємніша компанія. Вітарія так зареготала, що Морвір аж сіпнувся, але продовжив. Якщо здається, що я завжди сперечаюсь, то це лише тому, що я бажаю всього найкращого тобі та твоїй затії. «Я завжди був безкомпромісний у своєму прагненні досконалості. Проте для людини, яка вимушена бути твоїм скромним слугою, немає важливішої риси, ніж поступливість. Чи може я тобі запропонувати зробити разом зі мною героїчне зусилля? Залишити всі ці назгоди позаду?» Він, продовжуючи всміхатись через плече, ляснув поводами і віз знову рушу. «Я відчуваю це. Новий початок». Монза перехопила погляд Дей, коли та проїхала повз, легенько погодуючись у сідлі. Білявка звела брови, востаннє куснула недогрузок яблука і збурнула його на поле. Позаду Вітарі саме скинула з себе плач і розляглась на ньому, вигріваючись у променях сонця. Сонце визернуло. Новий початок. Вона показала пальцем кудись у безвість, притиснувши іншу долоню до грудей. І ой, веселка! Знаєте, кажуть, там, де вона торкається, землі живуть ельфи. Монза знову насупилась. Вони швидше справді натраплять на ельфійську галявину, ніж діждуться від Морвіра його нового початку. Вона довіряла цій раптовій покірності ще менше, ніж його нескінченні уїдливості. Може, він просто хоче, щоб його любили? Прошепотів тіпили, коли вони знову рушили. Якби ж чоловіки могли змінюватися ось так? Монза класнула пальцями в нього перед обличчям. Вони змінюються лише за однією мови, чи не так? Його єдине око зиркнуло на неї якщо змінюються обставини навколо них, а? а? дають чоловіки дуже крихкі. Вони не згинаються в нові форми. Вони ламаються. Вони розтріскуються. А може згорають. Як твоє обличчя? Пробурмотіла вона. Свербить. Боляче було в очника. За шкалою між потовченим пальцем і випаленим оком це було ближче до останнього. Як майже і все. Як і падіння зі скелі? Це не так і страшно, поки лежиш і не рухаєшся. А от коли намагаєшся встати, починає трохи поколювати. Це змусило його вишкіритись, хоч останнім часом він це робив значно рідше. Воно і не дивно після того, через що він пройшов, через що вона його змусила пройти. Мабуть, я маю тобі подякувати за те, що знову врятував мені життя. Це вже стає звичкою. За це ти мені й платиш, хіба не так, шеф? Добре зроблена робота – це вже винагорода, як казав мій батько. У цьому я даю собі раду, це факт. Як боєць, я є людиною, яку треба поважати. Як щось інше, я простакуватий засранець, який змарнував десяток років у війнах, і не має чим похвалитись, крім кривавих снів і втраченого ока. Утім, у мене ще є гордість. Чоловік повинен бути тим, ким він є, я вважаю. Бо інакше хто він? Просто прикинчик, хіба ні? А кому б хотілося витрачати весь, відведений на цьому світі час, прикидаючись тим, ким він не є? Хороше питання. На щастя, вони саме здолали перевал, і їй не довелося відповідати. Перед ними простяглися далечині рештки дороги часів імперії. Коричнева і пряма, як стріла смуга, що принизувала поля. Вісім століть проминула, а вона ще й досі залишається найкращою дорогою в Штирі. Це багато говорить про місцевих правителів. Неподалік ферма, двоповерхова кам'яниця, вікна з зачиненими віконницями, обросли мохом дахи з червоної черепиці, невеличке стайня поруч. Багнисте подвір'я оточувала заросла лишайником стіна по з заввишки. Пара немічних птахів клювалася щось у багні. Навпроти будинку – дерев'яний сарай із запалами усередину дахом. Хфлюгер у вигляді крилатого змія мляво погойдувався на перехнябленій баштиці. «Ось це місце!» Гукнула вона, і Вітарі підняла руку, показуючи, що почула. Між будівлями звивався потічок, прямуючи в сторону до млина, розташованого за одну чи дві милі звідси. Зінявся вітер, колихнувши листя на живоплоті, розхвалювавши пшеницю, погнавши по небу клапті хмар, чиї тіні пробігли поковзом по землі. Це нагадало Монзі ферму, де вона народилась. Вона подумала про Бенну, хлопчика, що бігав серед поля, такий малий, що лише голова стирчала над майже стиглими колосками. Почуло його дзвінкий сміх. Давним-давно це було. Ще до того, як помер їхній батько. Монза потрусила головою і нахмурилась. Сентиментальне, заспокійливе, ностальгійне Лейно. Вона ненавидила ту ферму. Копанка, оранка і бруд під нігтями. І заради чого? Небагато знайдеться у світі робіт, що потребують стільки праці і дають такий мізерний результат. Єдине, про що вона зараз могла думати, крім цього, – це помста. Відколи він себе пам'ятав, Морвір завжди мав неперевершений хист казати щось не те. Коли він хотів допомогти, виявлялося, що він скаржився. Коли намагався бути дбайливим, виявлялося, що він ображав інших. Коли щиро прагнув підтримати, виходило так, що він робив тільки гірше. Він лише хотів, аби його цінували, поважали, зважали на нього. І все ж кожна його спроба зміцнити дружні стосунки лише погіршувала ситуацію. 30 років провальних стосунків. Мати його покинула, дружина його покинула, учні його покидали, обкрадали чи намагались убити, зазвичай отрутою, але в одному цікавому випадку – сокирою. Він уже майже почав вірити, що просто не вміє ладнати з людьми. Принаймні, він мав би зрадіти, що помер у гидний п'яниця нікому Коска, і спершу дійсно відчув певне полегшення. Проте незабаром знову насунули темні хмари вічної пригніченості. Він знову сварився зі своєю проблемною роботодавицею через кожну деталь їхнього плану. Мабуть, було б краще, якби він просто облишив свою справу, оселився в горах і жив відлюдником. Там би він не зміг поранити нічиїх почуттів, але розріджене повітря ніколи не годилося до його делікатної конструкції. Тож він знову вирішив зважитися на героїчне зусилля і спробувати бути товариськішим. Поступливішим, м'якшим, поблажливішим до недоліків інших. Отож він зробив перший крок. Поки решта ватаги прочісувала місцевість у пошуках слідів тисячі мечів, він удав, що в нього болить голова, аби зробити їм приємну несподіванку. Грибний суп за рецептом його матері. Мабуть, то була єдина суттєва річ, яку вона залишила своєму єдиному сину. Він порізав палець, обпік лікоть, притулившись до печі, і ці прикрощі майже змусили його покинути це нове починання, бо викликали хмилю непродуктивної люті. Але на той час, коли коні повернулись на ферму, а сонце почало сідати, відкидаючи довгі тіні, він уже накрив стіл, завелив свічки, що створювали приємне сяйво, нарізав дві буханки хліба і поставив на стіл каструлю супу, який неймовірно принадливо пахнув. Чудова! Реабілітація йому гарантована. Утім, його нова оптимістична жилка не пережила появу гостей. Коли вони зайшли, звісно ж не знявши взуття і заляпуючи чисту підлогу багном, то здивовано глянули на ретельно вичищену кухню, акуратно накритий стіл і старанно приготовлену їжу, над якою він горував, наче в'язень, що хоче вислужитись перед тюремником. Що це? Мерката надула губи і опустила брови з ще більшою підозрою, ніж зазвичай. Морвір щосила намагався не зважати. Це вибачення. Оскільки ваш одержимий цифрами кухар повернувся в Талін, я вирішив, що можу посісти цю вакансію і приготувати вечерю. Це рецепт моєї матері. «Сідайте, сідайте, будь ласка, сідайте!» Він заметушився, дістаючи стільці, і попри кілька неоднозначних поглядів одне на одного, усі четверо сіли. «Супо?» Морвір підійшов до тіпала із кастрюлею та ківшиком на поготові. «Мені не треба. Ти мене, як це кажуть, паралізував, – сказала Меркато. Так, минулого разу ти мене паралізував. «Ти мені не довіряєш? – наїжачився він. – Звісно ж. Сказала Вітарі, зиркаючи на нього з-під своїх рудих брів. «Ти ж отруйник!» «Після всього, через що ми разом пройшли, ти мені не довіряєш через невеличкий параліч?» Він робив героїчне зусилля заради порятунку корабля і їхніх ділових стосунків, що мав ось-ось потонути, а ніхто цього ані трохи не цінував. «Якби я хотів тебе отруїти, то просто побризкав би тобі на подушку чорною лавандою, і ти б заснув вічним сном!» Або поклав би шипи Америнду тобі в черевики, намастив би лирником руків сокири, підсипав би гірчичного кореня у фляжку з водою. Він нахилився до північанина так міцно стиснувши черпак, що аж кісточки побіліли. Існують тисячі способів убити тебе так, що ти б нічогісіньком не запідозрив, я не морочив би собі голову, готуючи тобі вечерю. Єдине окотіполо дивилася на нього, здавалось, уже довго. Тоді північанин підняв руку, і на якусь мить Морвір подумав, що зараз його вперше за багато років ударять в обличчя. Проте натомість Тіполо узявся своєю великою рукою за руку Морвіра із театральною лагідністю і перехилив кастрюлю так, що суп полився йому в миску. Відтак взяв ложку, занурив її у суп, акуратно подмухав і сьорбнув. «Дуже смачно. Грибний?» «Е-е-е, так. Дуже добре.» Тіполо ще секунду подивився Морвіру в очі, перш ніж відпустити його руку. «Дякую», – Морвір підняв черпак. «Отже, є ще хтось, хто не хоче супу?» «Я!» Голос вистрелів незвідки і ошпарив в ухо Морвіра, наче окріп. Він сіпнувся, каструля впала, гарячий суп пролився через весь стіл просто на коліна Вітарі. Вона з вереском підстрибнула, столове начиння злетіло вгору. Стілець Меркато гучно впав на підлогу, коли вона схопилась на ноги, намацуючи меч, де й впустила напівз'їдений шматок хліба і злякано відступила до дверей. Морвір різко обернувся. Облитий супом черпак теліпався в його руці. Поруч із ним, склавши на грудях руки, стояла гурська жінка. Її шкіра була гладенька, як у дитини. Бездоганні чорні очі були темніші за непроглядну ніч. «Чекайте!» – гаркнула Меркато, піднявши руку. «Чекайте, вона друг!» «Мені вона не друг!» Морвір досі відчайдушно намагався зрозуміти, як вона з'явилась тут із нічого. Біля неї не було дверей, вікна були зачинені, загартовані, підлога і стеля цілі. «У тебе взагалі немає друзів в отруйнику?» Промуркотіла вона. Її довгий коричневий плач був розстібнутий, тіло під ним було повністю вкрите білими пов'язками. «Хто ти?» Вимогливо спитала Дей. «І звідки, біса, ти взялась?» «Раніше мене називали східним вітром Жінка продемонструвала два ряди бездоганно білосніжних зубів. Але тепер мене звуть Ішері. Я прибула із сонячного півдня». «Вона мала на увазі...» – почав морвір. «Магія!» – пробурмотів тіпало, єдиний, хто лишився на місці. Він спокійно підняв ложку і сьорнув ще супу. «Передеси хліб!» До «Додітька, твій хліб!» – гаркнув той. «І твою магію! Як ти тут опинилась?» «Ти одна з них!» – Вітарія стискала в руці кухонний ніж. Очі її звузилися до загрозливих щілинок, рештки супу стікали зі столу і скрапували на підлогу. «Пожирачка!» – гурська жінка вмучила палець в розлитий суп і облизала. «Усі ми мусимо їсти, хіба ні? Я не хочу потрапити у твоє меню! Не переживай, я дуже вибаглива в їжі. Я мала справу з такими, як ти у Дагості!» Морвір не зовсім розумів, про що йдеться. Це відчуття йому зовсім не подобалося. Але Вітарія, здається, захвилювалась, тож захвилювався і він. Вона аж ніяк не була схожа на жінку, що марить дивними фантазіями. «Які угоди ти уклала, Меркато?» «Ті, які треба було укласти. Вона працює на Рогонта». Ішли настільки схилила голову на бік, що та стала майже горизонтально. «Або, можливо, він працює на мене. Мені байдуже хто вершник, а хто віслюк, якщо хтось із вас дасть мені людей». огризнулась Меркато. «Він дасть. Дві дюжини найкращих. Вчасно?» Хіба що тисячі мечів з'являться раніше, але цього не буде. Їхні основні сили отаборилися за шість миль звідси. Вони затримались, зачищаючи село. Потім просто його спалили. Деструктивна компанія. Її погляд упав на Морвіра. Ці темні очі змушували його нервувати. Йому не подобалося, що вона вся сповита бинтами. Йому стало цікаво, навіщо. «Вони дають прохолоду», – сказала вона. Він кліпнув, гадаючи, чи не запитав про це в голос. «Ні, не запитав». Він відчув, як похолова аж до коренів волосся. Як тоді, коли виховательки в притулку знайшли його секретні матеріали та здогадались, для чого вони. Він не міг позбутися ірраціонального висновку про те, що гурська діяволіця якось читає його думки. Знає все, що він робив, і вважав, що ніхто ніколи не дізнається. «Я буду в сараї!» – скрикнув він значно вищим голосом, ніж збирався. Ціною великих зусиль він спробував говорити нормально. «Треба підготуватись, якщо завтра в нас будуть відвідувачі. Ходімо, Дей!» «Тільки даємо це!» Вона швидко звикла до їхньої гості і вже намащувала маслом три шматки хліба. «А, так, зрозуміло!» Він ще трохи постояв, посмикуючись у надії дочекатися Дей, але врешті зрозумів, що так він тільки набереться сорому, тож поплентався до дверей. «Тобі потрібно пальто?» – спитала Дей. «Ні, мені доволі тепло!» Лише коли він вийшов із дверей і ступив у темряву, коли прохолодний вітер, розбурхавши пшеницю, заліз йому в підсорочку, він зрозумів, що тепло йому аж ніяк не доволі. Та було вже неможливо повернутися так, щоб не мати вигляду дурня, а цього він категорично не хотів. «Зі мною це не пройде!» Він люто лаявся, ідучи через темний двір, обхопивши себе руками і вже починаючи тремтіти. Він дозволив якийсь гурський шарлатанці вивести себе з рівноваги з звичайними фокусами. «Замотана сучка вони ще всі побачать. О, так. Зрештою, він таки відплатив тим усим вихователькому притулку за всі ті побиття. Побачимо, хто кого зараз відшмагає. Він озирнувся, аби переконати, що за ним не стежать. Магія! Перхнув він. Я покажу тобі фокуси. А, -а, а Його чобіт хлюпнув, ковзнув, і він упав на спину в багнюку. Ай, чорти б тебе побрали в трахану дупу! Годі з нього героїчних зусиль. І нових починань також.